Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ishrh li sadri wa ahli al-uqdati min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tan'am innakal Nə qədər o Allah subhantan müəyyətini çünki edərsə, Allah subhantan onun olan müəyyətləri bir adı artırar. Həmçində biz e, bu məclisin səbəbkarına, evə-ev əhlinə Allah subhantan hiks etməsini dua edirik. Allah subhantalar onları xatırdan, baladan qorusun və Allah subhantaların məclisi daha da yəni, bərəkət etsin. Biz il e, keçən dərsdə 31-ci hədisi yəni bitirdik və bugünə inşallah Allahın izinə 32-ci hədisi Bu hadis Adi -e Səyədə Əl-Hübürə Rədiyələl-Hədsi l-Burişi Annəl-Nəbiyyə sələllələhə aleyhə səlləm qal Lə darara və lə dira Hadif-ül-Həsən qalə bilməcəbə dərqusun və qayrı mətnusmədə Bu hadis Adi Səyədə Əl-Hübürə Rədiyəl-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-Hədsi l-H zələr müqabilində, yəni zələr, və yəni bu hədisi İbn-Majcəyə var, darqı fərəvat edib. Düz hədisin səhirliyində e, ümumiyyətlə çox hənirə ilər var, bəzilər bunun mürsəl olduğunu da qeyd edirlər, amma hər bir halda e, İmam Nabavın qeyd etdiyi kimi yəni darqı bu hədisi, yəni fikir məcmu yollarına görə e, bunu yəni, həsəndərətən çatdırıb, yəni hədis, yəni mən bu hədislər bəndir və həsəndir və həmç E, bu hədis ümumiyyətlə e, İslam şəriətində yəni mühür, yəni faydalı olan yəni, hədislərdəndir və hansı ki İmam Malik ibn Enes rəhməlla bular ki, bu hədis o hədisdir ki, onun ətrafında yəni İslam təfii yəni dövr edir və eyni zamanda da həm sələflərdən, həm də müasirlərdən yəni Şeyh i̇bn Hüseyin Əli Müsəminin rəhməlla qeyd edir ki, yəni, bu hədis özü özlüyündə yəni İslam şəriətində çox əzəmətlidir, yəni qaydada yəni nə e, zərər və nə zirar. Yəni nə özünc zərərdir. Yəni e, istəmir, yəni, olmadan zərərdir. Nə ki, sənə verilirlər üzələrin müqabilində sən həddini aşmadan yəni ola zərərdir. Yəni bu halda yəni əzəmətlədiris və şək yoxdur ki, e, hər bir halda e, insan e, ona zərər yəni verilirsə və insan onun zərərinin e, qaytarılmasında hökmən, yəni həddini, yəni açmalı deyil, yoxsa həddini açdığı halda, o məzlum olduğu halda istəyir dəməz, yəni özü yanıza alınma tənir. Və həmçində bu hədisə, yəni başqa rivayətləri də var ki, hansı ki, Peygam Sələm buyurur ki, mən darra, darra, darra hullah, o mən şəqqə, şəqqə allahu əleyh. O mən şəqqə, şəqqqə əleyh. kim zərər verərsə, onu Allah s.ə.və zərər verər, və e, yəni Allah Subhanahu ona zərər verir, və kim lakin e, nəyisə insanlara təsirləşdirərsə, Allah Subhanahu yəni onu onlara, yəni təsirləşdirir. Və şəkhil yoxdur ki, e, bu hədisdə əsas e, əsas onu məsələsi, yəni insan ona verilən zərərin, yəni müqabilində o insan fədiləşmədən, yəni zərər e, zələlərini, yəni qaytarsın. O baxımından da bu əksin bu läflərində, yəni bəzi növlər var. Hansı ki, İbn Hüseyni rəhməhullah qeyd eliyi ki, yəni burada lədarar, valədirar. 1-ci zərər bir insanın özü qəsd olmadan olan zərərdir. 2-ci zərər isə insanın qəsdə olan, yəni zərərdir. Məsələn, birinci də əgər desə, qəsd olmadan, tutan ki, sən ə, bir qadınla qonşuluq edirsən, yəni qonşun ə, qonşuluğunda adam yaşayır və sən öz e, hastarımın dibində əkdiyən ağacı suluyursan və e, sən e, bunun su ağacı suluyursan və sənin qəhsini olmadan o su axıb gedib sənin qonşuduğunu ya zəboruna, ya onun e, evi, onun hastarın qırağında, onun evi, onun evinə də zələyib edir. Yəni, bu sənin yəni, qəhsini yoxdur burada. Yəni, sən qəhsini eləmədim bunu. Yəni, o səmin rəhmələr yararı, yəni zələyib buna qiyas edir, yəni bu cür açıqlayır. Və ikinci deyir ki, sənin yəni qəstin var. İsra olsun deyir, qonşuna nəsələ bahsələm sən və deyirsən ki, mən onu elə eləcəm, qonə zərər olsun. Götürsən öz hasarımın dibində ağacı başından sulamağa, o qədər çox sulıysan ki, o su sənin hasarı təcavüz edir və gedir, onun eləcələr verir. Surət baxımından ikisi eyni, yəni surədədir. Ancaq birinizdə onun qəsti var ə gəsli yoxdur. Sağ, ikincisi onun nəyi var? Mm -hmm. Yəni gəsli. Yəni şey bu sevmin, yəni bunu bucura açdıyır. Amma bəzilər də qeyd edirlər ki, darar və dirar burda aiddir. Yəni insan, ə, ə, əgər bilirs, birinci, yəni mütləq, yəni zərərdir, ə, sənin yəni oğlu da olmadı, olan zərərdir. Ə, dirar isə ikinci, hətta ikinci ləsfisə, yəni sənin qərillə zəralərin müqabilində Yəni ona e, edəcəyi yəni zərərdir. Ya, bu e, bəzi sələflər də yəni bunu yəni budur assi və hər bir halda e, bu zərərdə insanın ümiyyətlə e, niyyəti yəni iki cür niyyəti ola bilər. Birincisə e, o e, dəst elədiyi adama yəni zərər yetmək məqsədi ilə. Ona da burada müəllif yəni bir neçə e, misal çəkib və qeyd edir ki, yəni orada e, sənin zərərdən başqa yəni qəstin yoxdur. Yəni sən onu o cür eləməkdə e, sənin yalnız qəstin e, zərərdir. E, Misal da burada çəkib ki, Allah s.q. Quran kəndə buyuruyor ki, minbə'di vasiyyətin yusədihə əvudin qayramudar. E, e, o zaman insan dünyasının dəyişəndən sonra, amma bilir ki, insan e, istəsə də istəməsə də onun özünün e, miras yəni, e, yələri var. Yəni, əgər ata dünyasını dəyişək, şey, onun oğlu, qızı, ondan sonra zövcəsi, atası, babası və la, bunlar miras, əhli, miras sahibənin, miras, yəni, əhli sahibənin. Və insan da əmən ə, miras sahibənin başqa adamlarına da o vəhsiyyət edə bilər, şəriyyətin qolduğu həddə. Yəni, miras sahibəninə zərər vermədən, insan ə, özü ölüm anında, nə təşi ölməmişin qabaq, yəni can verməmişin qabaq, yəni ölüb sağlam adamdır. O e həmin e miras sahiblərinə, miras sahiblərinin əlaqəlı olan insanlara yəni malından vəsiyyət edə bilər. Necə ki peyğəmbər s.ə.s. eləm sənin Övlü Waqqas rəziyallahu təala hömdəyə gəldiyi kimi. Əhsulün vəsulün üçdə 1-i və üçdə 1 də yəni birsədir. Bu da şəriətin qoyduğu həddir ki, yana, insan üçdə 1-indən çox, hətta üçdə 1-i ölücə çox, Yəni, e, vəsiyyət eləyəməz. Yəni, vəsiyyət, miras ayrıq şeydir. Və e, müəllib burada deyilir ki, yəni, Allah spontanla bayədə buyurduğu yəni, vəsiyyət, yəni, əmən miras sahədlərinə zərər etmədən, yəni, zərər olunmadan yəni, olmalıdır. Əgər tam ki, məsəl üçün, bir insan dünyasını dəyişir və onun e, və yaxud da dəyişirmişən onun tam ki, iki oğlu var, məsəl üçün, bir qızı var, bir var zövc Və bir dənə bunun e, fızaq bir e, qohum fasonu var və bu insan e, bu öz miras, yəni oğlu ilə qızına, oğulları ilə qızına və zövcəsindən zərər vermək məqsədi ilə e, məsələn, özündən sonra bir dənə milq qod gedir. Aydəniz, yəni məsəlis, evi var, və bir dənə abdəkdə var, tükəniz adı var və bir azda sanki mülkü var. Və bu, öz miras sahibəni zərər verilmədən ötürü və malın bir üçün mən elini ona miras edəm, düşənimi ona vəsə ediləm. Yəni, miras sahibə nə qaldı? Heç bir şey, aydındır. Yəni, burada, və müəllif burada xüsusən də bu ayənin gətirib şey və Allah suqansad bu ayədə yəni, miras ölənlərin miras sahiblərinə, yəni, varislərinə zərər vermədən, vəhsiy ilə mənzərə dilmə əslında isə onda şərhiyyətlə onun o vəsiyyəti nədir? Yəni məqbul sayılır, aydındır. O baxın, müəllif bu, yəni burada, yəni bunu gətirib, e, və hansı peyğəmbər da səhəddə budur ki, inna latilaya hali bi ta'atillah 60 senetən thumma yuhdaru lil mawtut fa yudaru bil wafiyeti wa yad khulun nah. Bir kişi deyil, 60 ilə qədər yəni, ömür yaşayır və ömrünü ibadətdəyi tarifə keçirir və ölüm ona yaxınlaşan vaxtdır və vəhsəti ilə öz miras sahiblərinə zərər verir və bununla da o insanı eləyir, bir cəhənəmə daxil yəni, olur. Yəni, bu həqiqdən də yəni, əzəmətdir, yəni, bir e, mövqüdür ki, müəllif o da, yəni, birinci məssis bunu gətirir, Çünki, çox vaxtı insanlar arasında, Ə, öz ə, miras sahəblərinə, varislərlə zərər verilmək uzvatından görürsən ki, hətta ə, tam ki, ə, ə, əgər kişi ikinci defa ailə qurursa, birinci ailəsi oğlu qızıdan arasıladı pisdirsə və görürsən ikinci ailə qurduk, ondan doğumu uşağı yoxdur belə, amma yenə də ə, miras vaxtında, yəni ölən vaxtda görürük, bütün evi miniyi ikinci ə, aldı, yəni ailəsindən boşandıb ya övladlarına deyil məs qıral bir adama yəni vəsiyə bu dərslə şəriətlə o vəsiyyət yəni məqbul yəni vəsiyyət sal İbn Abbas radiyallahu anhu demiş: "Əl-İqrar fi l-wasiyyat min al-kaza'is İbn Abbas radiyallahu anhu ki, yəni vəsiyyətdə zərər böyük günahlardandır və sonradan bu ayəni yəni tilavət edir. Və bu müəllifin gətirdiyi yəni bilə bilər olan yəni zərəri yəni bir ikinci isə müəllif gətirib burada sir e, acı yəni, e, və nikah evindəki, yəni evlən, nikahda və razılaşda, yəni qaytarmaqda olan yəni zəhər. Bu necə baş verir? Buruzil baş verir ki, məsələn bir insan, tam ki, e, məsəl yəni bizim Azərbaycanda bu e, daddədir, yenə yəni bu misalı çəkirəm, tam ki, 2 e, dənə e, tam birinin anası ilə başqa bir qadın, e, məsəl müvafiq edilibdə, yaxud da ola bilər oğluna bacıdığı olanlar Yəni 10 il, 20 il əvvəl bunlar arasında mübahisələr baş tutub və bunlar qəizlərini, e, yəni qəlbərindəki kinlərin e, basdıra bilmir, itirə bilmir və bu kinlər qalır və bunlar bir-birlərə zərər vermək bir məqsədi var. Və birinin qızı var və birinin oğlu. Və e, əgər e, bizdə adət etdik ki, sanki ə e, bir qızla tam ki evcə el, şey elədi, sonra nə bilim, kədincətdi, bir-iki, 4 nişanlı qaldı. Sonra qızır e, alası olmadı əgər e, və bu qızın üstünə qalıb, yenə yəni, ləkəli qalıb. Bizim ailədə yenə yəni, şəriətlə yəni, onun heç bir şey yoxdur. Yenə adiyə gəldi. Yəni görə, və o yenə nə ciləşədi ilə yəni bundan nə sol üçdür nişanlı qaldı, belə oldu, o iz oldu. Və başdı e, bu qadın artıq nə qalıb? Yəni uzun müddət əziyyət çəkmək qalıb. Əziyyət çəkmək Yəni, həmən o qadından biri öz oğlunu bilə bilə bilə həmən e, qızla niqahını kəstirir, yəni oğluna məzuliyyətini niqahını kəstirir və üç il, dördür, beş il, altı il bunlar nişanlı halda qalırlar, yəni evlilik baş verilməyib və beş il, altı ildən sonra təzimə qadın eləyir, yəni boşandırır, oğluna bilə, bilə bilə bilə həmən qadın boşandırır və bu da həmən niqahda olan cələrdən böyülür. Həmçində burada başqa yəni, növlərdə ola bilər, hansı ki e, İslamdan qabaqda, yəni batır-batır, yəni nikahları növvə idi. Və həmsinin də e, qaytarmaqda. Qaytarmaq, yəni insan bir qadınını yoldaşını boş sonra onun iddəsi bitməmiş onu qaytarmaq. Və hamı biləş İslam şəriyyətində o, yəni üç dənə, yəni üç dənə artıq, yəni olmaz. Bu da Allah s.ə. Əlanın e, qadınları etdiyi yəni böyük, yəni kəramətlərdən biridir. Yəni onların e, zidrəsinin, dərəcəsinin Edir, onların şəninin uza tutmanından iləli gəlir. Çünki İslamdan qabaq qadınların o də hüqurları yox idi. Yani, İslamdan qabaq <gülüyor> və anlıq bilir ki, e, batıb nikah növləri çox oldu yəni, e, ələz-i əsləməyət arasında və onlardan biri də bu idi ki, yəni qadını nə qədər ki, e, əhri onu boşuyub, iddəsi bitməmiş qaytarırsa, ömrün axına kimi o qadın o də hüqur qalır. Yəni, nə adam kimi evlilikləri olmur, Nə ki, adam kim bunu boşanır ki, bu qadın iddəsi bitəndən sonra başqa bir yaxşı adama geçsin. Aydındır. Və bu cüzdə bu qadın o cüzdə əziyyət verilər və İslam gələndən sonra isə Allah subantala həmən o niqahı, boşanmanın müd müddəti neyinədir? Üç dəfə. Üç dəfədən artıq, yəni şəriyyət nə? Yəni o haram sayılır. Aydındır. Yəni üç dəfədən artıq o qadın boşanımsa, artıq o E, i̇ddəsi bitəndən sonra o inç, qadın başqa bir yəni kişi yerə gelir və sonra o kişi onu istəsə boşamaq, boşayandan sonra və onun iddəsi bitəndən sonra təhzən birinci dövcəsi, yəni onu ala bilər. Amma ki, və burada da e, gəs, işin e, də fevlənən gəsdir, onun üçün onu təmizləməkdir, yəni alın, boşayın, iddə gəsin, sonra təhzən alın. Bu cür elərinə feyansalım dəyənlətdir. Yəni orada qadınla özünə rəğbət olmaq üçün evlənməli və boşanmalıdır. Və hər bir halda müəllif burada ikinci e, hal kimi, yəni bilə bilər dəyər vermək kimi ikinci halı da e, razıdadır. Yəni evlənməyə qışanmaqda olan, yəni hadisəni gətirib. Və həmçində ilədə. İlədə şəriət dilində yəni bir kişinin yəni öz qadınına and içib yaxınlaşmasıdır. Və bu da şəriətdə 4 aydan, yəni çox olmalıdır. Əgər bir kişi, məsələn, öz e, qadınında e, islah etmək məhsədi ilə və yaxud da ki, e, onu tənbih etməklə başqa-başqa e, yəni, tənbih edir, yəni, subadan istifadə edir və o, islaha yəni, meyil etmir və nətrədə əgər kişi yəni, bu cür e, iyilə ilə, yəni ona yaxınlaşma onu islah etmək deyəcək bunun şəriyyətdə müddəti, yəni e, 4 aydan, Yəni çox deyir. Yəni 4 e, aydan çox olması artıq, yəni haqqzılıdır ki, və bu da e, artıq qadına bir başa, yəni bizələrdir ki, Allah Subhanahu taala və həmçinin peyğəmbər əsasən onu, yəni qadağan ediblər. Və həmçində bilə bilər, yəni dələ verməkdə e, üstün növlərindən biri də yəni süd əmən vaxtıdır. Yəni süd uşağın yəni süd əmən vaxtındadır ki, Allah sənnə buyurur ki, Yəni Allah sənnə buyurur ki, e, qadını öz uşağına görə, yəni zərə, yəni ehteyac olmaz. Yəni əgər qadın ə e, uşağına, yəni özü süd vermək istəyirsə, hətta üzrətlə də olsa belə, kişi başqa qadına deyil, onun öz anasına, yəni ona, yəni südü əmizdirməyi verməlidir ki, çünki əks halda Həmən qadına o, yəni zərər salis. Çox ki, Mücahit rəhməllullah, hansı ki, İbn Abbasın təsirilə, yəni şahidlərinə idi, buyurur ki, Lə tuddarə valitun divarə deyə qalə yə lə yəvnə umməhu əm turdiğhu lihzunəhə Bir, Mücahit rəhməllullah, deməli, qadın üç görə, yəni ana üç uşağına görə, yəni zərər ə e, vermək olmaz ailəsinin bucraçlığıdır ki, yəni e, qadının hüzülləşdirmək məqsədi ilə uşağı qadına vermirəm biz aydındır? Və bu halda yəni öz övladını siz verməməyi qadına, yəni bir başa, yəni izləyəni verməkdir. Və hə, hə, hə həmçinin də əgər qadın icazətlə də olsa belə, e, əgər siz verməyən icazə tələb edirsə, o uşağın atası Ücrət də verib, həmən öz anasına, yəni əmzirməliyəm ki, yəni başqa bir qadın, həssə başqa qadının e, daha yaxşı olsa və da belə, ö, daha üstündə ki, öz anasına, öz doğma anasına, yəni əmzirməliyəm ki, və həmçində müəllifin burada qeydirdiyi e, zərərlərin növlərindən biri də alışverişli olan, yəni zərəldir, yəni insana alışverində zərəldir, şansı ki, Peygamber Səhəm buyurub Muttar, yəni, alı verindən, alış saxına Peyğambə Səhəm qadran Yəni, Muttar da nə deməkdir? Yəni, bir insanın bir şəyə ehtiyacı var və o ləbuddur ki, onu alsın. Və sən də bilirsən ki, bu insan, bunu 10-da deyirsən, 20 20-dirsən, bu bunu alacaq və sən bir ələ nə inirsən, hə? həmən o mağlın, yəni qilmətdən qalışın, bilirsən ki, bu sənin bir hara sərləyir və gəlib harda məcruz olmağa. Və bu halda da peyğəmbər müqaddəsə nə demə? Öz ki, hətta ona yəni zərər yəni, olmasın deyə. Və həmçində yəni bu cür zəralərin, ki, zərərli olan zərlərin də növləri var. Çoxdur. Məsələn, e, sən təkcə bir insan e, gəlib e, bazardan nəsə bir şey almaq istəyir və sən o şey bir yerə səndədir. Və sən də e, həmin insana E, bunu e, həmen səndə olanı, o istədiyini satmaq təşəbbüs elisən ona, yəni ona a, onun almağını təşəbbüs eləsən və eyni zamanda e, səndə e, ona aid nəsə xoşuna gələn nəsə varsa, sən də ondan onu tələb eləmək istəyirsən. Aydınlıq bu da e, ticarətdə olan, yəni zəralər, yəni növlərindən biri yəni, ki, insan heç bir halda, yəni bu bu cür, yəni bilə-bilə olan yəni zəralərə fikir e, verməlidir. Və həmçində ə e, olan, yəni zəralərin, yəni növlərindən də biri budur ki, qaytarilə, e, əgər İslam, yəni cihadlar olan vaxtda orada qarə e, ilə ələ orada ana ilə körpəsini, yəni ayrı-ayrı, yəni, satmaq olmaz. Yəni onlar xsi, yəni bir satılmalı. Biz burada fəqihlərin e, rəyinə görə, əgər o körpə övlad e, südəməzsə, quşanda anasının qayğısına ehtiyacı varsa, Bəli, bu halda yəni ayrı ayrılma olmaz. Tefsir ensam deyir ki, kim ana ilə övladını ərəhsə qiyamət gündə Allah sə oyranmasını ayırır. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni belə vaxtı, yəni şərtlərsə ən ənsi, yəni ayrı olmaz. Və eyni zamanda və bəzi təqiqlərin rəyinə görə, əgər bir övlad buluğa çatıbsa, 14-15 yaşındadırsa və xüsusən də oğlan uşağıdsa, yəni o artıq müstəqil, yəni özü yaşaya bu vaxt artıq e, qadağan yəni haram formasında olmasını bir az yani, yüngül formaladır. Ər qeyd e, edilək, əgər oda qıç xeyl alıbsa, onda anasına ihtiyacı varsa yenə də, yəni qaldaqına çıxır. Və eyni zaman, əgər e, e, ana yaşlıqsa, yəni qocaqsa və onun övladına ihtiyacı varsa, hətta e, ana da yaşlı oğlan da 15-16-17 yaşlıqsa, hətta belə halda da ananın ona ihtiyacı olduğu halda yenə də anayla, yəni balanı yəni ayrım olmalıdır. İlçin təsəvviyyəni ki, e, əgər İslam şəri bucür yəni kafir övladlarına yəni, bu bucür yəni rəhəm, bucür ədalətli yəni, nümunə el edisə və sonda e, hansı yəni dər İslamı yəni islamı yəni adil olmamaqda yəni ittiham edilən yəni islamı yəni layiq olmadı yəni tənqidlərlə yəni tənqidliklə və həmçində e, bu ticarətdə yəni zəlal verə yolların da bir idi ki, yəni e, bir insan Ə, kəsib bir adamdır və onun sənə ehtiyacını yəni full istəyir, borc istəyir və sən ona o borcu vermirsən və borcu vermirsən və sonra, ə, sən ona səndən, əgər tam ki, 3 manat istəyirsə və sən ondan, səndən hər ansə bir satdığın əşyanı uzun müddətlə ödəmək şərfi ilə bir şey, tam ki, 3 üç manatlı şey, məsəl üçün 5 manatı verirsən ona və onun malı ehtiyacı yoxdur, onun ehtiyacı var. Bula ehtiyacı var. Yəni, sən tutanım ki, bu 200 manat borzusa və sən o borcu vermişsən. Səni ki, gəl mənə sənə kreditlə telefon verim. Nağdı qiyməti 200 manatdır, nisiyyə 400 manatdır. Gəl mənə sən bu nisiyyə verim 4 manata və sən onu al, sonra götürəm mənə təzə nağdı 200 manata sar və sən 200 manatı verir. Və sən mənə ilə borcu qalacaq 400 manat, 200 manatdır. Bəsələn, 400 cümalatı, çəkib 400 götürür, o çoru ona satır. Amma ufaq borcu nə qədər qalır ona? 400 cümalatı, amma bunun nə qədər ehtiyacı var idi borca? Yəni, 200 cümalatı. Bu cür, yəni, istubları, onun e, yəni, e, e, yəni, bu cür ticarət mövrünü sələflərdən və müaxillərdən, yəni, bunu tənqil edirlər, hətta bəzilərin çox mürəyənə görə bu cür ticarət, yəni, haramdır, mülkülərdən haramdır əgər başqa bir adamdan bunu alış-verişin eləcə başqa adamına və başqa yerə çatırsa, bu forman gündəlikdir. Ancaq eyni adamdan alıb eyni adama satmaqsa, hətta ehnədin həm bərve şafi və müasillərdən şeyx Hüsnə var ki, yəni buc üz yəni alış-verişlər, yəni qadığın yəni, alış yəni bütün bunlar hamısı insana zərər yəni vermək məqsədi ilədir ki, şey, yəni şəriət yəni bunu yəni qadağan edir. Ancaq ikinci e, zərər verməyin yolu odur ki, yəni o insan e, bir başa qəstli yoxdur onun zərər, o zərər edir, edir, zərər verir, ancaq onun zərər verməkdə yəni qəstli yoxdur. Məsələn, tam ki, bir insan öz mülkündə e, haqlıdır təsarruf eləmək, yəni e, malını, mülkünü sərf eləməyə xərcləmə. Məsələn, tam ki, əgər e, bu insan e, var dövlət sabitsə və bu insan istəyir ki, e, Allah yolunda paylaşsın Və bu da başlayır Allah yolunda pələmə, pəlir, pəlir, pəlir, pəlir, amma unudur ki, bunun özü nəyə var? Yəni, varisləri var, aydındır. Və bu vaxtı e, hətta o öz varislərinə zərər etsə də belə üçün mülkünü, yəni, pəlir, pəlir, pəlir, pəlir və yenə də e, bunun zərəri bizim zərər kimi samir. Çünki burada onun məqsəri sırf məqsədi, yəni zərər vermək deyildir. Yəni bu insan, yəni Allah yolunda xeyirxarlığı ilə məşğul idi. Yəni Allah yolunda savda da məşğul idi və nəticədə savdona yanaşı yəni, şey, aynı zamanda nə oldu? Öz müvarislərinə, yəni zərə, yəni yetirdi. Və buna başqa bir nümunə də çəkmək, olar ki, tam ki bir insan öz həyatında, öz həyatında portaqalları var. Tam ki e, mənim portağalım, mənim bir kişiyin şəhər portağalı və birimiz artar ki, biri buğdər ki və biri başqa bir şey ki və bu insanı götürür öz torpağında, yəni çox çoxu yığır və havada da küləlidir və götürür neyin yiyir, oz vurur o şeyləri yandırır, aydındır, onlar yandırır və burada da küləl onu uçurdur və bu hərə gedir çıxır gedir başlayır, qovum, bütün ona pişir olan torpaqlar da əkin birisini yani denizə etmədir burada onun məqsədi zərərdir, zərər deyildir Zələdir, nəhzədə nə alındı, Hı. yəni zələ zəl zəl alındı. Və bunu həmsin deyə yəni başqa cür misalla çəkilmə olar ki, necə e, bərisin əzəni ilə misal çəkdik ki, əlbi insanın qonşuşluğunda, e, qonşuşunun, e, nə ilə bir yəni qonşuq, xoşlar qonşuyursa, mən ağaca dəkdir ki, həmə başıdan və su da oradan e, məxrət tapıb və keçir qonşunun gedib elin, evinin, e, necə deyil, zizəmsinə dolub. Və nəhsdə onun əzin yəxsi, mənim qonşumuzlar təkcə özü çəkmədi. Çünki orada mənim hədəfim, məqsədim yox idi, aydındır. Baxmayın, o yox idi, nəyə dönüldü? Bu insan ona zərət etmiş oldu. Və ə, buna, yəni bu cür yəni misallar, yəni çox çəkməyə ola. Və həmçinin də ibadət baxımından da götürsək, insan Allah Subhanahu insanlara da yəni ibadət etməkdə, yəni zərər hədəf qoymayın. Yəni əgər sən e, xəstəpensə, sən səfərdəpensə, sən deyə görə üzüllü halda pensə və şərhiyyət sənə sudan istifadə eləməli e, <gülüyor> yəni qadağan edir. Bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi biri təsadüf olduğu müddətdə və xəzini vurur, əstəxul döyüşəndə, yəni yığılır, atdan yıxılır və başı yarılır və bu bunu yani zərər əmələ gətirir. Və e, yatıb zinib olandan sonra və durur və deyirlər deyir ki, bəs zinib olmuşam və başçılar sahablər deməyir ki, o qışlağmalasan, çimləsən, belə eləməsən, belə eləməsən və bu insan da belə çimləsən, çimləsən, götürür, yəni başı yarıq-yarıq qışlalır yarıq, yarıq, və soyuq vurur o insan olur. Dünyanın dərisi və sırf hərisə məxəbbətünə deyir ki, onu öldürdünüz, Allah siz öldürsün. ona yetərdi ki, E, baya, həmən yarğın üstünə bir əsqi qoysun və onun üstünə məhz təksin və qalanın, bədən, qal, bədənin qalan təminəsin, yəni quçsunu alsan bunu göstərir ki, yəni şəriyyətin insanın e, zərər verməsində hədəfi yoxdur ancaq o şüvalı ki soyu havalarda evin içidir sən də sağlam adamsan dəstəməzlə, dəstəkdirsün yoxdur soyu sənə dəstəm olmaq bəli, bunun üçün ayrıcı bir səvabı var hansı ki, mən ən bir o üçün səbəb, eee, xoş gəlməyir ya. İkra etdiyi halda insan deməmir, soyuq havada əli soyuqsa beləsən. Amma yenə də nə nədir? Allah üzrə ibadəlinin etdi və bu vaxt xəlun dəst namazın adi dəst namazın aldı adi hallarda aldığlarından səbəbi üçün o ikra, yəni E, xoşu gəlmədi, yəni bəyənmədi bir vəziyyətdə o dəstəmalıq aydındır və həmsin də buna başqa münazət gətirilmə olar ki, yəni şəriyyətin e, ibadətlərin yerin yetilməsində öz e, müsəlmanlara e, zərər verilmək, yəni hədəfi yox. Hansı bir gün Peyğəmbər s.ə.v görür bir dənə insan və deyilər bu kimli, deyilə, sosu ki, bu kimli, deyilər bəs bu nəzir edib ki, bəs gəzə-gəzə, e, yəni hədd eləsin yəni qardaqan eləyir ona ki və ə, Allah subhanət Allah yəni ə, bu cür təkimikləri yəni, yəni, hədəf qoyur və yaxud da ki bir qadın, ə, bir dənə başqa bir insan, yəni kişi fəyləlir bir gün fələsən görə günü altında heç kim danışın, öz də orucu deyilir, buna ne olur? Bir bu nəzir eləyir ki, gün altında dəyanacaq heç kim danışın, heç doğru söyləyir. İnsan deyil ki, ona dəyin, keçin kölgəliyə damatı danışdırsın ə, və orucuna davam edəsin. Yəni o cür öz insan özünə ağır ağır şeylər ünvanz edməklə, məsul etməklə insan Allah o cür, yəni yaxınlaşır. Ya yəni, bu hər dem şəriətin yəni hədəfi deyil. Şəriət bunu insanlara hədəf qoyub, üstə də Allah Subhanahu taala Qurancında buyurur ki, "Lə yukəlifullahu nəfsən illə vus'əhā." Allah Subhanahu taala hər bir insanın özünün qüdrəti çatandır şey ona, yəni yükür. gücü çatandır şey Allah Subhanahu taala, yəni öz, yəni qulların yüklənmir. Baxın Şəriətin yəni, əmrlərinə baxsaq və görərik ki, e, Allah səfərdə orucu insanın boyundan salıb və eyni zamanda insan e, bugün öz yüzündə <hülüyor> diyarında olduğu müqtətə, xəstə olduğu müqtətə onun boyundan orucu düşüb və əldə ki, qadınların istər südbünən bağlı, istər e, hamiləlik dövrünə bağlı Allah səfərdə onların boyundan yəni, orucu salıb Və həmçində e, insan əgər e, namazı, əyaxsa, e, halı yoxsa, oqturoqtura də olur, oqturoqta bazarmırsa, uzana uzana də olur. Və həmçində əgər e, insanın e, həzzə getməyə e, canı, malı, mülkü, gücü, qüvvəti yoxsa, Allah sonuna fərz etməyir. Yəni, burada təhətlə, Allah sələ bu anda böçülməyəm istədə edir, istədik. Həmçində hədsləri bu də gəlir. Orada bazarın sözü təhətlə mal demək deyil. Yəni, var dövlət Orada bazar xan di insan nə idi? Canı gücü qüvvət idi. Yəni görürsən ki, kimdə isə pulu var, dövləti var, canın ıı, bədəni gücü qüvvəti yoxdur. Və kimdə o var, yəni o yoxdur. Və hər içki cəmləşəndən sonra artıq o insan olur, yəni həz vacib olur, aydındır. Və həmçində şəriətin, yəni bir çox ıı, əməllərinə baxsaq, görsək, həqiqətən şəriət, yəni haqqanlıq, yəni dinidir, yəni çətinçilik, yəni dinidir bu da şəriyyətin e, e, qoyduğu yəni hasançılılardandır. Və həmçində biz baxsaq, görsək e, şəriyyətin e, bu hədisi aid olan e, şəriyyətin bəzi ökümlərinə və xüsusənlə biz yəni, borç barəsində də yəni, görək ki Allah subhanı və zələ də borcu olan yəni, insanları yəni, sıxmama əmr edir. Biz Allah subhanı və zələ buyur ki olan doğru sıratını kənə dırxınləməyə sarar. Bir, o zaman ki insana sən borc vermişsən və sən o borcu ondan tələb edən vaxtı, əgər onu sən e, çətinliyə saldınsa, çətinliyə yüzə oyunda ondan borcunu saxla, hətta onun üçün hasanlaşana qədər. Həmincə bu ay Allah səhaban bədərə səsində, yəni e, buyurduğu yəni ayədir. Və hətta Peyğəmbərsəm də hədisində buyurub ki, yəni kim bir kəsə verdiyi borcu e, ayırmaq çətindisə və onun boynundan salarsa Əgər bazarınıza salmaq, onun möhlətin uzadarsa, qiyamət üçün Allah s.ə.və öz körgəsini körgələndirər. Yəni, həqiqətən də yəni, bu əzəmətli, yəni, bir Allah s.ə.və öz qulunun üzünə olan e, bir rəhmətidir ki, yəni, Allah s.ə.və yəni, bu cür də insanları da yəni, qiyamət üçün də öz yəni, körgəsini körgələndirir. Və həmçində e, borz bari və hədislərdə gəlib ki, insan bir kəsə e, borc e, bir müstəhdətdə, O borç səman insanda o qaytarana qədər nə yazılır? Yəni sədaqə yazılır. Yəni elədir ki, müəyyən bir miqdar verilib və o insanın e, onu qaytarana qədər o insan o, o qədər məbləği yəni sədaqə yəni etmiş olur. Və həmçinin də 4 məktəbdə yəni ixtilaf ediblər şey, yəni hansı halda o insana yəni o borç e, tələbi ilə ona zərər e, salmış olur. Və deyiliblər ki, Yəni, əgər sən ondan borcu tələb eləsən, onun özünün ehtiyacı olan bir, şeyi əlindən tırsa, bir şey əlindən çıxırsa, bu artır, yəni qatanadır. Məsələn, bir əgər ə, olan bir evi varsa və yaxud da ki, olan bir faltarı varsa, və olan bir heyvanı varsa, hansı ki, o ucudur, heç nə e, yaramayacaq. Və sən əgər borc onun o cür şeylər əlindən çıxırsa, burada artıq sən borcu, yəni tələb eləmişsə. Aydın əgər onun evi 5-6 evi yoxsa əgər. Yani burada məhsul ondan gedirik, yəni o evi əlindən çıxsa, bu artıq, yəni qalabıraq, aydındır. Və həmsin də ə, əgər əks halda, əgər bir kəs birindən borc alıqsa və o borcu qaytara bilir, bilə bilə qaytarmısa və bu artıq hətisə gəldiyi kimi dey zülüm. Yəni, o insan borç sahibini zülüm yani etmiş, yəni salib. Və həmsində ə, başqa cür hədislər də var şansı insan ə, mütlis olan vaxtdır. Yəni, insan ə, borç sahibi Yəni, ə, borç almaqdan, üzün asları gedir. Əli-dən alıb, Vəli-dən alıb, Məhəmmətdən alıb, osmanlı alıb, ondan alıb, bundan alıb. Yəni, və, yəni bu artı insan biz növ dələd uzduq Yəni, bu onun ə, çarmağın puluna əla keçməyin üsullarından birincisə, yəni belə vaxtda artıq onlar müraciət edirlər məhkəməyə, yəni şəhər məhkəməsinə və e, hakim gəlir həmin o insan nüfuz olan vaxtında və kim öz əşyasını onda tapırsa, onda hər öz əşyasını görür. Çünki məsələn, bir nəfər e, ondan bundan bir 10-15 gündən boz alıb yığıb, yəni necə? Birindən maşın alır, birindən, nə bilim, e, tam ki, hazır e, bir dərzici alıb Birinin nəvlinə ağ tələb, birlən ini alıb, birinə nəvlin qoyun alıb və bu adam münasizsiz, indi kimdə pulun qaytarılır. Və müraciət məhkəməyə müraciət edirlər və hakim əgər e, e, gəlini gördü, onun evdə dəyişən vəsait kimdir, pulun gəlsəndə təsdiq edir, bulan gəcə. Ağ kimindir, pulun gəlsəndə. Yəni bu cür yəni, paylaşılır. Və bəzi məsələlə bu hədisdə budur gəlib. Və bəzi məsələlərin rəyinə görə isəm orda o cür hallarda artıq hakim orda araşdırma aparmalıdır baxmalı görsün həmin ona verilən borç sahiblərindən hansının ehtiyacın yəni şiddəti yəni artır və hər bir halda e, yəni bu yəni ciddi məsələdir və bu hədis yəni onu göstərir ki, insan yəni heç bir halda yəni nə e, zərər verməlidir, nə zərər görməlidir, nə də ona veriləcək yəni zəralərin yəni müqabilində yəni zərər etməlidir və biz də şərhəflərdə e, yəni bu bədənə nümunələr gətirdil və həmçində bu e, hədis o fıqh sikr elimində, yəni çox lühuv, yəni qaydaların, yəni əslisi sayılır. Yəni hər hansı bir e, məsələlər əgər o zərərə açılacaq, yəni tərəflərcə onda şəriət onun yəni qabağını, yəni bu zövh həccinin yəni əslilə, yəni qaydası ilə, subu ilə onun qabağını kəsib və Allah sonra bilir, yəni kim faydalandı, Allah sonra bilir, yəni nə zərər, eee, verənlərdən nə də başqasının bizə zərər ibadətçilərimiz üçün Allah səhv üzü bizə siləsin və biz üçün nəyitdə belə mükafat eləsin və düzün Allahu biliyə və səllallahu əleyhi və səlləm Muhammedun